День у день на його очах на тортури брали всіляких злочинців в лапках. Так на цій роботі й до смерті дожив старий, посивілий дід, не людина, а монстр, чудище, як казали в XVIII віці. Та це чудище робило ж корисну роботу для самодержавства. По смерті Ушакова на чолі тайної канцелярії до її скасування став його ближчий помічник граф Олександр Іванович Шувалов, що пройшов добру школу на спільній роботі з Ушаковим. Тайна канцелярія, звичайно, перебувала в Петербурзі, а в Москві був її відділ під назвою «Контори». Але коли двір переїздив до Москви, назви ці змінювалися. Які ж справи провадила тайна канцелярія? яке було її завдання. Ми бачили, що ще за Петрових часів для слова і діла встановлено було три пункти. Перший – злий замір проти царя або зрада. Другий – бунт. І третій – похищення казни. Крадіжка – розтрата державних грошей. Відновлюючи тайну канцелярію, цариця Анна – передавала ей наследство и розгляд справы, как говорили в первых двух пунктах. Первый. Ежели кто каким умышлением учнет мыслить на наше императорское здоровье злое дело или персону и честь нашего величества злыми и вредительными словами поносить. Другий. Разумеется, будет кто за кем подлінно увідають бунт ілі ізмєну протів нас і государства. Отже, тільки ці дві справи тепер становили велике государеве діло. Решти справ, хоч би і важливих, тайна канцелярія не розглядала. Як за часів Петрових, коли виникла тайна канцелярія, так і тепер, коли її відновлено, роботи їй було чимало. Часи Анни Іванівни – це часи страшного, надмірного визиску широких мас. Часи, коли величезні гроші, зібрані, стягнені силою з населення, йшли на марнотратство царицини, її временщика-коханця Бірона та цілої низки двораків. Натуральні повинності, рекрутчина, тяжкі податки – Нечуваним тягарем лягали на населення. Україна в цей час переживала важкі часи. Саме на 30-40-ві роки припадає загострення процесу збезземелювання широких мас козацтва і селянства. Панство українське вбирається в пір'я, в лабети бере селян. 30-40-ві роки час пролетаризації широких козацько-селянських мас. Це той час, коли, як каже професор Слабченко, перехід її в землі від дрібних власників до великих, утворення на Україні латифундій та знищення дрібної індивідуальної власності ведуть до великого зубожіння народних мас. Цей процес, що відбувається протягом усього XVIII віку, Добре змалювали всі історики українського селянства. І до цих часів цілком можна прикласти слова Карла Маркса. Це час, коли експропріація безпосередніх продуцентів відбувається з нещадним вандалізмом. Пружини, що її рухають, то найбезсоромніші, найбрудніші, найганебніші та найдріб'язковіші пристрасті цитати. Примітка Карл Маркс, Капітал Том 1, сторінка 154. Зрозуміло, що за таких обставин маємо величезний опір селянський. Маємо ґрунт для поширення найрізноманітніших чуток, аби тільки вони давали надію на краще. Маємо ґрунт для самозванства, лихого царя чи царицю скине добрий. На цьому ґрунті виникла справа 1738 року самозванця Меницького, що про неї говориться далі в одному з нарисів цієї книжки. Ім'я Бірона, цього, як каже Покровський, німця управителя при сердитій пані, якою була Ганна, було оповите широкою ненавистю. Дворянство російське було теж роздратовано цілою низкою заходів. Уряд міг триматися тільки на багнетах, тільки терором. І ось тайній канцелярії, невтомному Ушакову, доводилося боронити цей уряд від ворогів. Кожен, хто так чи інакше висловлює своє невдоволення, міг сподіватися, що ось-ось на порозі його дому з'являться солдати і потягнуть до тайної канцелярії на допити, на муки. Кожен, у кого виривалося необережне слово про царицю, про її коханця Бюрона, зазнавав лютих мук і лютої кари. Доноси стали повсякденним явищем. Слово й діло лунало по всій Росії. Звідусіль тягли до тайної канцелярії злочинців у лапках.